Egy mai üzleti konferencián most már megszokott az, hogy az mesterséges intelligenciával, hitereztett valósággal, robotokkal és más digitális fejlesztésekkel foglalkoznak. Éppen a Trade Marketing Club konferenciáján van pintér Robert, akivel most azt fogjuk megbeszélni, hogy hogyan jelent ez meg a délelőtt folyamán. Szia, Robesz! Mit hallottál, mit láttál a konferencián? Szia! A délelőtti programon vettem részt az első szünet előtt, most 11 óra magasságában járunk. Két előadás hangzott el, az egyiket azt én mondtam el, úgyhogy azt nagyon részletesen tudok beszélni. Ez gyakorlatilag az online kereskedelem megjelenéséről és tényéréséről szólt, kifejezetten a, a retail, tehát a kiskereskedelem és a úgynevezett FMCG, tehát ezek a gyorsan mozgó javak, most a gondoljunk egészen az élelmiszerekre és egyebekre. Ez volt az én előadásom, és egy másik előadás volt Kuti Gézától, aki nekem egyébként kiderült hogy egy régebbi hallgatón egyetemi előélete összeköt minket. Ő mobilfejlesztő, és azzal foglalkozik, hogy a boltokban navigálás segítségével próbál Z eladni termékeket, most ezt lefordítom magyarra, hogy érthető legyen, pokémon gószerű élményt adni tinédzsereknek boltokban. Tehát, ez ugye ahol... azt jelenti, ez a Pokémon élmény, hogy a okos telefonjukkal ott szaladgálnak az üzletben, és szinte nem is figyelnek másra, csak a Pokémonra? Hát igen, de pont ez lett volna a cél, hogy figyeljenek a termékekre is. És közben elhangzott egy kérdésben, hogy észrevételben egy, egy nagy hazai kereskedemi lánc bacilusokat, vagy bacikat kerestetett a saját boltjában gyerekekkel és hát gyerekek mellett anyukákkal. Mármint és milyen ilyen... bacilusokat? hát virtuális bacillusokat, okostelefonokkal, eh, amiket össze lehetett gyűjteni iskolákban, orvosi rendelőkben eh, az első adagot, és aztán utána pedig a boltban lehet összegyűjteni a második adagot, és kedvezménykupont lehetett kapni. Tehát valahol az lenne a cél ezzel a Géza által, Kuta Géza által bemutatott alkalmazással, ami egyébként nagyon innovatív technológiailag is, hogy rávegyük az z a legfiatalabbakat, ezek mondjuk így nagyon egyszerűen a 10-15 éveseket, eh, arra, hogy... Eh, hogy bemenjenek a boltokba, vásároljanak, megtalálják a terméket, ez egy élmény jelentsen számukra el tudjuk őket érni, és ugyanakkor persze ne csak játszótérnek tekintsék a boltot, és, és túl sokan vannak, az sem jó, de valahogy egy ilyen, egy ilyen gamifikált, játékosított vásárlási élményt tudjuk nekik nyújtani. Ez most egyelőre egy terv, vagy már valami fajta gyakorlat? Ez egyelőre terv a Gézaéjéknek az alkalmazáshoz, az valamikor majd szeptemberben fog pilot tesztelésre, tehát ilyen kezdeti tesztelésre eljutni. Tehát idén valószínűleg elérhető lesz, viszont több kereskedő is van, aki Magyarországon próbálkozik azzal, hogy valahogy a, a boltjaimba az okostelefoniát és a konkrét hozzászólás az egyik nagy kereskedemi ránc, az pont erről szólt, hogy er, erre már volt, volt kísérlet, hogy ezt a pokémon t bevigyék, és ez sikerült is, tehát jók voltak a visszajelzések. Ha jól tudom, a te eladásod, utalta a hegylakó című filmre a nem csak egy maradhat címmel. Ez vajon mit jelent pontosan a te esetedben? Hát ugye ez a címadás volt, igazából amire én koncentráltam, az nem annyira a hegylakó volt, bár ugye a hasonlat az onnan jön, hogy, hogy alapvetően a, a, az online térbe mennek át, az offline térből ezek a boltok, és ugye nem csak egy maradhat, tehát hogy versengenek egymással, de egyszerűen vannak az online és az offline térben is, tehát alapvetően a működött multichannel vagy omnichannel marketing folyik, hogy több csatornán egyszerre próbálnak kommunikálni a vásárlókkal. És amiről én beszéltem, az két dolog volt. Az egyik, hogy a webáruházak alapvetően hogyan működnek a, ebben az FMCG szektorban kiskereskedelemben, ideértetjük a babamama termékeket, a drogériát, vagy, vagy az élelmiszereket. Milyen fajta logisztikai, tehát kiszállítási megoldásokat választanak, milyen fizetési megoldásokat választanak a webárázatok, milyen marketing megoldásokat választanak, és ezt párba roktam azzal, hogy ezt képest a vásárlók milyen fajta fizetési megoldásokat keresnek, kiszállítási megoldásokat, hogyan tájékozódnak és próbáltam tanácsokat adni az itt lévő kereskedőknek, hogy ha beszeretnének lépni ebbe a térbe, vagy már benne vannak esetleg ebben a térben, akkor mik a legjobb gyakorlatok, mire érdemes odafigyelni, hogyan lehet versenyezni egymással. És az adatok mit mutatnak? Nagyon más a kép a virtuális világban, mint a digitális vagy az online térben? Hát az adatok azt mutatják, hogy Magyarországon 2016-ban, ez, ez az utolsó év, amire vannak teljes adatok, mert ugye májusban jelenik meg mindig a, a, a forgalom, a, a mérlegek, hogy 2016-ban körülbelül 60 milliárd forint volt az FMCG szektorban az online forgalom. Ez egyébként körülbelül a hetede a teljes hazai online kiskereskedelemnek, ami 427 milliárd forint volt. Amúgy minden 20. forintot költenek el az emberek online kiskereskedelemben. És ez úgy jön, tehát úgy fejlődik. Azt látjuk, hogy 2021-re, tehát öt év múlva ez akár két-két és fél kora is lehet, és egyértelmű, hogy egyre több szereplő lép be, Ugye, lehetett olvasni a hírekben, hogy drogéria lánc indult el, legújabban, vagy éppen egy bútorkereskedő most nem akarok márka neveket mondani. Tehát egyre másra lépnek be a nagy szereplők is ebbe a térbe, mert látják azt, hogy, hogy ez a plusz 5-10 amit ott tudnak forgalmazni, ez nagyon fontos lesz az végén, amikor a profitot kell számolni, vagy a bónusz kell osztani a menedzsereknek.